אנשי בוגדות, כהניה חיללו קודש, חמשו תורה. אדוני צדיק בקרבה, לא יעשה עוולה, בבוקר בבוקר משפטו ייתן לאור, לא נעדר ולא יודע אבל בושת. הכרת פיגועים, נשמו פינותם,